Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudmilhu falamudillalah Ashadu an la ilaha illallah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 Wa kulla bid'atim dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ikhwan fidjin Rahimani wa rahimakum Allah Mendengar Rabi Raja Dimana pun anda berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa membimbing kita sekalian Sehingga kita tetap berada Di atas jalan Allah Jalan al haq Sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari Yawma la ilfahuman wa la banun Illa man atallah Mi kalbin salim pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang menghadap Allah dengan hati yang salim yaitu hati yang bertawhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian dari kitab Tasyudul Nufus, alhamdulillah kita sampai pada bab tawakkul. Sebelumnya kita membahas tentang as-sabar wasyukur di mana perkara-perkara tersebut merupakan perkara yang bisa menghidupkan hati kita. Selanjutnya kita akan membahas sebuah perkara yang juga tidak kalah pentingnya sebagai obat, sebagai penghidup hati kita di kalah hati kita sudah lemah, di kalah hati kita sudah gerang, maka hidupi dengan perkara-perkara tersebut sabar bersyukur, syukur kepada Allah subhanahu wa taala. Atawakul adalah maulif. Atawakul ialah sifat keigatimadil qalb ala Allah ala azza wa jal, fi istiglabil mafalih. Wafatil Mubarr, fi umur al-Jannah wal-Aakhirah. At-Talqun atau talqun yang kiran kita dengarkan adalah benarnya atau jujurnya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam kita meraih kebaikan-kebaikan maupun kita menolak menggorat-menggorat atau menghindarkan bahaya, baik itu dalam perkara urusan dunia maupun urusan akhirat. Maknanya, kalau kita bertawakal di sini adalah hati kita jujur di dalam kita menyandarkan semua perkara kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik dalam rangka untuk meraih kebaikan, meraih nikmat, meraih apa saja yang menyenangkan kita bersandar bertawakal kepada Allah. Atau di dalam kita menghindari kerusakan, menghindari bahaya, kita menghindarkan diri dari bahaya tersebut dan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala baik perkara tersebut untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haytun la yahtasib" wa may tawakkala 'ala Allah Barangsiapa yang bertawakal bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya makhraja dalam kawat berbagai macam persoalan ya. Dan akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Dan hukumnya wajib kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'ala Allahi fatawakkalu." Ingin kaum mukminin hanya kepada Allah lah kalian bertanggung jawab, kalian apa kalian beriman. Ini menunjukkan bahwa tawakal hukumnya adalah wajib hanya kepada Allah. Dan tawakal bagaimana alimah Imam Ahmad mengatakan, "At-tawakkul 'amalul qalbi." Tawakal merupakan amalan hati. Yaitu hati hanya bersandar kepada Allah. Ketika kita tahu bahawa kita akan meraih suatu kebaikan, kita akan meraih sebuah kenikmatan, kita akan meraih sebuah usaha, maka kita hanya menyadarkan diri hanya kepada Allah. Demikian pula ketika kita menghindari dari suatu bahaya, kita menjauh dari suatu keburukan, maka kita hanya menghindarkan diri kepada Allah subhanahu wa taala. Orang yang ingin mendapatkan kekayaan dia bertawakal kepada Allah. Tentu saja di sini akidah alisunah. Dia bertawakal, tidaklah akan menafikan dan menolak al alakdubil asbab. Iaitu mengambil sebab seseorang yang ingin mendapatkan kesuksesan dalam usahanya dia berusaha. Kemudian dia berdoa kepada Allah, dia, dia bertawakal kepada Allah. Seseorang yang ingin menghindari keburukan, yaitu menghindari dari sakit, atau dia melepaskan dirinya dari sakit yang diderita, maka dia bertawakal sebelumnya dia mengambil usaha atau sebab, kemudian dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tawakkan disebut oleh Imam Muhammad adalah amalan hati. Dan Ibnu Kain menyebutkan bahawa Allah subhanahu wa taala menjadikan tawakal ini sebagai syarat dalam keimanan seperti yang dalam firman Allah tadi wa'alallahi tawakkalū in kuntum mu'minīn hanya kepada Allah kalian bertawakal apabila kalian itu beriman maka Allah menjadikan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai syarat dalam keimanan dan menunjukkan tanda-tanda alat tifa iman dan tifa'ih Demikian juga apabila orang tidak memiliki tawakal demikian pula dia tidak akan memiliki iman karena memang tawakal ini salah satu atawakkul ini salah satu dari tauhid aluluhiyah disamping ar-raja' al-khawf wal mahabbah wal hasyah atawakkul ma ila dhu min anwa' tauhid aluluhiyah dan lain sebagainya dari macam-macam tawid aluluhiyah. Dapat tawab kali ini adalah kuatnya hati di dalam menyandarkan dirinya kepada Allah semata ketika dia ingin meraih kebaikan, tidak hanya mengandalkan otaknya semata. Dan kita tidak mampu untuk mengandalkan semua perkara yang kita hadapi hanya kepada otak kita, hanya kepada akal kita, hanya kepada otot kita, kemampuan dan kekuatan kita, tapi kita bertawab kepada Allah subhanahu wa taala. Bahkan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 Perbaiki semua urusanku, kurlang tanpa kecuali apapun yang kecil maupun yang besar, urusanku yang berkenaan berurusan dengan kebaikan, urusanku yang berkaitan dengan keburukan, maka perbaiki semuanya. Walau takcilni ilahapsi torta jainim dan jangan engkau serahkan kepada diriku meskipun hanya sekejap mata, maka penyerahan di sepenuhnya yang kita lakukan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tomatak tidak kepada yang lainnya itulah at-tawakkul oleh karena itu orang yang tidak memiliki tawakkal akan lemah bahkan akan hilang keimanan dari dadanya Allah Subhanahu wa taala berfirman qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in muslimin Musa berkata wahai kaum Apabila kalian ini beriman kepada Allah, maka hanya kepada Allah lah kalian bertawakal, apabila kalian Islam. Fa ja'ala di hak Islam at dan menjadikan Allah menjadikan sebagai bukti sahnya keislaman seseorang yaitu at-tawakkul, tawakal kepada Allah sebagaimana pernyataan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dan beliau mengatakan sebenarnya wa kullama awatawakkul 'abd kana imanuhu aqwa semakin kuat tawakkalnya seorang hamba maka semakin kuat pula keimanannya wa idza dafa iman dah tawakkul dan demikian pula semakin lemahnya iman seseorang maka akan semakin melemah sikap dan sifat tawakkalnya kepada Allah Subhanahu wa taala wa idza Tawakkul dari dan karena dalil dan alat dalil iman melalui maka sikap dan sifat tawakkul seseorang yang lemah menunjukkan imannya lemah maka pasti iman orang tersebut lemah dia cepat putus asa dia hanya mengandalkan otaknya dia hanya mengandalkan akalnya untuk memperbaiki urusannya untuk meraih kebaikan yang diinginkannya untuk menghindari diri dari keburukan yang di hadapinya dia hanya mengandalkan kekuatan diri semata dan tidak ada sifat dan sikap taubat menyerahkan diri hanya kepada Allah. Sedari selepas dia melakukan usaha, maka hal tersebut bukanlah perbuatan dan sikap orang yang beriman. Orang yang beriman adalah memiliki sifat taubat kepada Allah Subhanahu Wataala dan semakin kuat keimanan seseorang semakin kuat taubatnya kepada Allah. Dan semakin lemah iman seorang semakin lemah tawakalnya kepada Allah. Allah Taala ta kemudian mengumpulkan bayang tawakul dan ibadah, wabiyang tawakul dan iman, wabiyang tawakul dan taqwa, wabiyang tawakul dan Islam, Ibn Qayyim al Jauziyah selanjutnya beliau mengatakan Allah Taala mengumpulkan antara tawakal dan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada engkau kami beribadah hanya kepada Allah Tuhan semesta alam dan talakan mengetup antara tawhid dengan iman ini sebagaimana firman Allah wallahu wa 'ala Allah wa 'ala Allah in kuntum mu'minin hanya kepada Allah lah. wahai kalian bertawarkan apabila kalian beriman Meng Mengumpul antara tadi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa maytaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu Allah fawhasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari berbagai macam persoalannya dan akan memberikan Rizki dari jalan yang tidak diduga dan barang siapa bertawakal kepada Allah fawhasbuh, maka cukuplah baginya. Ikhwan fill rahimani wa rahimakumullah. Sedengar raja di mana pun anda berada, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan kita. Karena burung pun yang keluar dari sangkarnya di pagi hari, dalam keadaan lapar, dia bertawakal kepada Allah, adapun dia juga keluar dari sangkarnya. Dia keluar dari tempatnya untuk mencari si Allah. Sebagaimana hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita: "Pantah cirufil arbi wa bacaqumin fadillah", menyebarkan yang di perbukaan bumi dan carilah karunia Allah. Berusaha dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang seseorang tidak yakin sehingga apa? sehingga dia melakukan cara-cara yang tidak halal, entah dengan cara menipu, entah dengan cara curang, dengan cara apa saja dengan Allah la. Karena apa? Karena tidak yakinnya atau kurang yakinnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'a asaw wa kadani kulli yakhta'a wa ma akhta'a lam yakul li yusibab. Apa saja yang akan menimpamu tidak akan pernah meleset darimu wahai saudaraku dan apa saja yang menim, yang melekat darimu tidak akan bisa melimpahimu sehingga seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala bagaian itu tersusun oleh sebab seperti burung dia tidak menunggu di sangkarnya seperti burung dia tidak menunggu di tempatnya dia namun dia kuat di sangkarnya dalam keadaan lapar mencari karunia Allah Subhanahu wa taala kemudian pulang dalam keadaan kenyang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda an Umair wa Khattab radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu sallam qala "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah tawakkalu la razaqakum kama yurzaqu ath-thoyr" tahudhu khimam wa taruhu bi Rauh al-Tirmidzi, وقال حديث حسن صحيح. Nabi Shallallahu wa alaihi wasallam berkata, seandainya kalian bertawakkan hanya kepada Allah dengan sebenar benarnya bertawakkan, maka Allah maha memberikan rizki kepada kalian sebagaimana burung mendapatkan rizki. Dia terbang dari sangkarnya di pagi hari dalam keadaan lapar. Kemudian dia pulang di sore hari dalam keadaan kenyang Hadis Riwayat Imam At-Tirmidhi Ibn Majah Al-Hakim Dan mengatakan At-Tirmidhi hasan sahih dan Al asya'albani Rahimahullahu ta'ala Maka sebagai seorang yang beriman Hendaklah kita mengedepankan Dan wajib yaitu bertawakal hanya kepada Allah Bagaimana tadi firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Surat Al-Maidah ayat yang ke-23 wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin hanya kepada Allah bertawakal kalian apabila kalian beriman bentuk di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yaitu mengedepankan firman yang di sini dengan wa'alallahi fatawakkalu munun yuqali fa yufidul hatr Menunjukkan pembatasan bahawa hanya kepada Allah lah kalian harus bertawakal, jangan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wala' al Hadith al Razi, hadis al Hadith asalun fitawakul, wainna hu min n'adzam al asbab an la tistaljul ini, hadis yang saya bacakan tadi, bahawa seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenarnya maka Allah akan memberikan rezeki rezeki kepada kalian, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada burung, di mana ia keluar pada tengah pagi hari dalam keadaan lapar, kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis tersebut merupakan hadis yang sangat agung, merupakan hadis pokok tentang ta'wakal, dan ini merupakan akidah asbab aku Agung aku sebab di mana rezeki itu diraihnya di berkata Sa'id bin Jubair at-tawakkul jima'ul iman tawakkal merupakan kumpulan iman wa tahqiqut tawakkul la yunafi al-akhdza al bil asbab allati qaddar Allah Subhanahu wa ta'ala al, al, al dan merealisasikan sikap tawakal Bukan berarti menolak dan meniadakan kita untuk mengambil sebab, untuk melakukan, melakukan upaya-upaya, melakukan sebab, sebab semua dengan sebab. Ya. Orang yang lapar, pingin kenyang, haruslah makan. Dia mengambil sebab. Tidak boleh dia lapar kemudian bertawarkan, saya tawakal kepada Allah dengan kelaparannya Ya, buruk kata dia terdesakkannya. Burung tidak berhenti dan tidak diam di tempatnya, tapi dia lari, terbang ke sana kemari dari satu pohon ke pohon yang lainnya, satu ranting ranting yang lainnya, mencari biji-bijian dimakanlah, kenyanglah perutnya, kembalilah dia ke sangkarnya dalam keadaan kenyang. Bukankah itu merupakan upaya dan usaha? Bukan itu dia melakukan sebah? Itu adalah burung sekohat. Kecil yang lemah Bagaimana dengan manusia Yang memiliki akal Diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia harus berusaha dan berupaya Mengambil sebab Dan ini hukumnya wajib Mengambil sebab Sebab bertawakkan Bukan berarti tidak mengambil sebab Tidak mengambil usaha Setelah kita berusaha Berdoa kepada Allah Maka orang beriman apabila terkumpul padanya lima perkara yang pertama dia mengambil sebab, yang kedua dia berdoa, kemudian setelah dia melakukan usaha berdoa, yang ketiga dia bertawakal. Maka kalau dia berhasil dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia gagal maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usaha itu al bil Asba, aduan ah. yang ketiga kita berdoa dan kita bertawakal kepada Allah. Apabila kita berhasil Alhamdulillah kita bersyukur Dan menjadi kebaikan bagi orang beriman A'jaban li amrul mu'min Wa inna amrahukallahu khair Wa yajidu zalika illa fil mu'min In asar salu sarra syata rafakana khairan Wa in as-salabhu <Sessiz> darra Sabar rafakana khairan lah Rawahu muslim An Suhaid bin Sinan r.a Sungguh menakjubkan orang beriman Semua urusannya menjadi baik baginya dan hal ini tidak ada Kecuali pada orang beriman Apabila dia mendapatkan kebaikan Dia bersyukur Dan itu jadi kebaikan baginya Dan apabila dia ditimpa musibah Dia bersabar Dan itu menjadi kebaikan baginya Allahu Muslim Maka Orang yang bertawarkan Bukan berarti Tidak mengambil usaha Tidak melakukan sebab-sebab Yang telah Allah Takdirkan kepadanya Dan juga Wajarat sunnatu Fi khalkihi bidhalik Demikian juga Sunnatullah Sunnatullah Ya, berjalan pada penciptaannya, yaitu dengan sebab. Subhanallah Taala, amarat bitala sil asbab, ma'amrishi bitalwakul. Allah Subhanahu Taala menyuruh kita untuk mengambil sebab. Di samping itu, di samping Allah memerintahkan kita untuk bertawakal kepadanya. Fizak asbab bil jawab tauqanillah, watawakul bil qalbi alaihi iman bhihi. Maka upaya kita melakukan sebab dengan anggota badan kita, kita harus bekerja, kita harus berjualan, kita harus begini dan begitu, kita harus mengajar dan semuanya, maka ini merupakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawakal dengan hati, maka ini merupakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 71, "Ya ayyuhalladheena amanu, khudzuhu idrakum" Alangfiru, subahatin alangfiru, jami'ah. Hai orang-orang yang beriman bersiap-siaplah kamu, dan majulah ke medan pertempuran berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama. Maka di sini disuruh bersiap-siap. Ya. Tidak lantas hanya bertawakal saja tanpa persiapan. Allah berfirman, Wa'id bilah wa'id bilahum mas'abatum mingkuwah. Persiapkanlah kalian dari kekuatan. Tidak langsung disuruh untuk maju ke medan pertempuran, akan tapi disuruh untuk melakukan persiapan dahulu. Sebagai apa? Al-akhzubil asbab, mengambil sebab, mengambil lupanya. Adapun kemenangan dan kekalahan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pasti orang-orang yang menolong agama Allah pasti akan menang. Intan surullah yang surku mu sebidat makum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolongmu. Dan di sini harus mengambil sebab Tidak boleh orang menolong agama Allah Tanpa mengambil sebab Dan agama Allah Akan tertolong Dan Allah akan menolongnya Dengan melalui menolong apa? Melalui orang-orang yang telah Dipilih oleh Allah SWT Untuk memberikan kebaikan kepadanya yaitu memahami agama Dari kalangan para ulama Menyampaikan agama ini Menolong agama ini Dari Perbuatan-perbuatan, kerancuan-kerancuan orang-orang yang mentakwil Memahami agama dengan tidak, agama dengan tidak benar Maka diluluskanlah mereka-mereka yang menolong agama Allah SWT Dan tidak mungkin kita bisa menolong agama Allah tanpa harus mengambil sebab Dan sebab yang bisa dijadikan untuk menolong agama Allah adalah Yaitu dengan kita belajar dan belajar Ta'allum wa ta'allum tidak mungkin orang bisa membela agama ini tanpa memahami agama ini. Dan Allah Subhanahu Wataala kalau mengendaki kebaikan kepada seseorang, man yudilah bi khairan yufakihu fiddin. Barangsiapa dikenaki oleh Allah dengan kebaikan akan dipahamkan agama. Dan tidak mungkin orang memalukan agama dengan duduk. Dia harus pergi, jalan atau menggunakan kendaraan menuju ke majelis majlis ilmu. Dengan berbagai macam upaya dan usaha, bukan hanya demikian. Maka seorang haruslah mengambil sebab apabila dia ingin meraih sesuatu yang diinginkan. Tidak hanya bertawakal begitu saja. Dan bertawakal bukan berarti meninggalkan sebab. Sahih mengatakan, mantah anafil harok kayak nisf syurqazab, wakatuh anafil sunnah. Barangsiapa yang menuduh atau dia tidak mau melakukan upaya maka dia telah menuduh sunnah. Womanto'anafil ta'wul, ta'koto'anafil iman. Dalam siapa yang menuduh Tawakkul jam ta'wakal, maka dia telah menuduh dalam keimanan. Ta'wakul harim Nabi saw berkata bukan sunnah tuh. Faman anila ala had, fana yitrukanlah sunnatahu. Maka sikap ta'wakal merupakan keadaan Nabi saw dan sikap mengambil sebab yaitu berusaha merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka barang siapa yang melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikerjakan Nabi maka dia tidak meninggalkan sunnah Nabi sallallahu wasallam yaitu di samping dia bertawakal dia juga harus berusaha mengambil sebab sebagaimana ketika ada seseorang yang mau meletakkan ontanya diletakkan begitu saja kemudian dia mengatakan saya bertawakal tidak Ikatlah dulu baru bertawakkal Sebenarnya motor dikunci dulu baru bertawakal. Mobil dikunci dulu baru bertawakal. Jangan hanya mengetahkan begitu saja Kalau perlu usaha yang kita lakukan lebih daripada Yang sebenarnya karena apa? Seperti banyak terjadi motor hilang Padahal sudah dikunci Dikunci satu Sehingga harus ada usaha lagi dikunci dua Mungkin harus ada usaha lagi dikunci tiga Sehingga apa? Setelah kita berusaha semaksimal mungkin baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ya. taala. Wa qila adamul akhd bil asbab Dan dikatakan orang yang tidak mau mengambil usaha, tidak mau mengambil sebab maka dia telah ini merupakan tuduhan kepada tashri' merupakan ta'n, merupakan uh, tuduhan kepada syariat wala'itkaf bil asbab ta'n fi tauhid. Adapun dia hanya Berkeyakinan kepada sebabnya saja Maka ini Tauhidnya tawhid, diragukan ya. Kalau hanya Dia mengambil sebab saja Dan dia percaya bahwa sebab itulah Yang menyebabkan Dia bisa sehat dari sakit dia Obat itulah Semata-mata yang membuat dia sahih, sehat dari sakitnya Dikunci itulah yang membuat dia Motolnya tidak hilang ya. Semata-mata Maka Tauhidnya terduduh maka tauhidnya ini terancam sebab apa dia hanya sebab wal musabbib huwallah subhanahu wa dan sebab dalam dalam hal ini ya ada dua macam sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalalah al dalam Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid al ada asbab al as syari ada asbab al kawni sebab yang boleh kita ambil adalah as sebab ashari dan sebab as alkauni. Sebab as ashari misalkan orang yang sakit dirukyah, orang yang sakit kemudian disuruh minum madu, orang yang sakit kemudian dibekam, maka ini merupakan sebab syari. Karena syari telah menjelaskan keutamaannya. Ada pula sebab kauni, sebab alam, karena penelitian, karena pengalaman. Dan ini bisa dikoordinasikan antar sebab dan akibat Seperti obat-obatan tertentu Yang di, yang diteliti dengan pengalaman Dan diketahui sebab-akibatnya Takkan kita boleh mengambilnya Untuk menjadikan sebab Namun perhatikan Baik sebab syari maupun sebab kauni Bukan itulah semata-mata Yang menyebabkan Sehatnya seseorang Karena berobat tersebut Namun Al-Musabdib huwa Allah dan itu hanya sebab Oleh karena itu, kalau orang tidak mau mengambil sebab Tidak mau mengambil upaya dan usaha Maka merupakan tuduhan kepada syariat ya. Artinya itu, seakan-akan syariat ini tidak menjelaskan itu Tidak men tidak menerima itu atau menolak Orang mengambil usaha, orang melakukan sebab Padahal secara tidak demikian, syariat menyuruh Banyak Tadi akhirnya saya katakan saya bacakan ayat Wa'idulakum mas-tatok tumingkuah. Persiapkan diri kalian, yaitu kekuatan. Allah juga berfirman Ya'yuul ladinaamanu kudurip rakum. Wahai orang-orang beriman, bersiap-siaplah untuk maju. Bersiap-siap. Berarti ini mengambil sebab. Pernyataan agama, pernyataan syariat, bahwa kita harus melakukan sebab. Dan kalau orang tidak melakukan sebab, berarti dia telah melundur syariat. Demikian pula kalau orang hanya berperyakinan Inilah yang membuat saya sehat Obat inilah Ikhwan Fitim Rahimani Warahimakumullah Tertahulah bahwa Apabila orang tersebut Hanya meyakini Bahawa sebab itu Yang menyebabkan Maka ini merupakan Ta'nun Fit Tauhid Yaitu Ta'an tuduhan terhadap tauhid, tauhidnya terancam. Sebab apa ia menyebabkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. al-muallif wa na'mal lati ya'maluha al-ardu salahu ajsami. Dan amal-amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu ada tiga macam. Ahaduha yang pertama adalah at-ta'at allati amara Allah. Nahibata Wajala sebabnya menjadi minallah wadukur al jannah. Yang pertama amal-amal yang dilakukan oleh hamba itu adalah ketakatan yang Allah perintahkan kepada hamba dengan ketakatan tersebut dan ketakatan ini menjadi sebab seseorang yaitu selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Fahadalah budaminsihihi maka ini harus dikerjakan. Ma'atawakilah Allah bersama dengan bawa kar kepada muhammad sallallahu alaihi di dalamnya wal isti'an nabihi alaih dan minta pertolongan kepada dia. Faizdulahaulahulakwa taillabillah bahwa sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah subhanahu wa taala. Seperti kita mengatakan dalam kita solat dalam satu fatihah iya ganak wa iya ganas Hanya kepada engkau yang beribadah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Maka di sini seseorang beribadah hanya kepada Allah subhanahu taala dan Allah memerintahkan keberibadah untuk, untuk mengerjakan amal ketaatan. Wa almutul Allah 100 ribu bishayi menyembelak kepada Allah beribadah kepada Allah jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun ini perintah. Maka amal seorang hamba itu yang pertama adalah ketaatan yang Allah perintahkan dan amal ketaatan ini merupakan sebab orang selamatnya dari api neraka dan sebab orang masuknya ke surga ya. dan tidak ada pertentangan sebagaimana Syarīh Islām beliau menjelaskan bahawa orang masuk surga dengan rahmat Allah atau dengan amalnya ayat mengatakan dengan amalnya hadis mengatakan dengan rahmat Allah maka ini tidak ada pertentangan disebutkan oleh Syarīh Islām Ibn Taymiyah bahawa orang bisa beribadah itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan wasta'inu bis wa salat dengan pertolongan dengan sabar dan salat maka kita bisa menjalankan ibadah merupakan pertolongan Allah taufik dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melakukan ketakutan merupakan rahmat dari Allah sehingga tidak bertentangan orang masuk surga dengan amalnya dan orang masuk surga dengan rahmat Allah. Syaikhul Islam mengatakan bahawa orang bisa beramal, bisa beribadah itu rahmat Allah subhanahu wa taala. Maka amal merupakan sebab seseorang bisa masuk surga atau selamat dari api neraka. Kemudian yang kedua adalah Ma'ajirullah al-'ada bi fid dunya wa wa shurbi 'inda al-'athash wal istidlal min al-harr wad dabq min al-bard wa rahbi dhalik. Adapun amal atau perbuatan seseorang yang kedua adalah apa yang telah Allah tetapkan sebagai adat dan kebiasaan di dunia ini dan Allah menyuruh kepada hamba tersebut untuk melakukannya Seperti orang makan Ketika lapar Orang harus minum Ketika dia haus Dan seseorang harus berlindung Ketika kepanasan Dan orang harus Yaitu menghangatkan badannya Ketika dia kebinginan Maka ini merupakan adah Yaitu tobiah, Kebiasaan manusia Yang tidak bisa dihindari Kemudian yang ketiga adalah ah, kemudian dikatakan oleh beliau Fahad Ayyubon wajib al-makî saat asbabhi woman qasrofi hatta tadrar bi-tarkhihi ma'ljudna al-istimani fa'u mufarid yastahip al-rukubah maka hal ini pula wajib bagi seseorang untuk mengambil sebab. Artinya, ketika dia lapar, harus mengambil sebab dengan makan. Tak mungkin dan tidak boleh. Ketika dia lapar kemudian tidak makan Bahkan kalau seandainya Dia kelaparan dan bisa menyebabkan Kepada kematian dan tidak ada Yang bisa dimakan kecuali bangkai Atau daging babi Perkara yang diharapkan Allah Kalau tidak makan itu bisa mati Maka kalau dia tidak makan itu Dikatakan dia mati dalam keadaan berdosa Karena dia tidak mau mengambil sebab Untuk mempertahankan hidupnya Padahal dia dalam keadaan darurat Sebagaimana dijelaskan oleh Seorang eh, Asy-Syafi'i As telah tertau di dalam kitabnya Fawaid Fiqhiyah. Beliau mengatakan demikian karena memang Allah SWT al wa ta'ala firman, "Innama harrama 'alaikumul maytata wa dam wal khinzir wa illa li -l -l laybihi" dan Allah fmtitur ra'ghabadin wa la'adin falaa'tim 'alaihi. Allah mengharamkan bagi kalian yaitu darah, daging babi, sembelihan yang disembelih tidak di atas nama Allah SWT wa tapi bagi orang yang dalam keadaan darurat Tanpa melabur batas Maka tidak berdosa baginya untuk makan itu Bahkan kalau dia tidak makan Kemudian menyebabkan kepada kematiannya Maka dia mati dalam keadaan berdosa Apalagi untuk makanan yang halal Maka dia harus makan ketika lapar Harus mengambil sebab minum ketika dia haus Harus mengambil sebab berlindung ketika kepanasan Demikian menghangat di, menghangatkan dirinya ketika kedinginan Maka ini hukumnya wajib Barang siapa umanto, Kalau dia itu Meremehkan dalam hal ini Sehingga membuat Bahaya kepada dirinya ketika dia Tidak melakukan itu Padahal mampu untuk melakukannya Maka dia dikatakan Mufarib Yaitu orang yang meremehkan ya, Karena akan dia berhak untuk mendapatkan Hukum Mendapatkan siksa Seperti yang Saya contohkan tadi Bahkan seandainya Orang tersebut Harus makan babi kalau tidak mati Dan tidak ada yang makan yang lainnya maka dia wajib makan itu Kalau enggak dia mati dalam keadaan berdosa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi dalam keadaan yang Wajar Ada air untuk diminum Tidak mau minum Ada obat untuk dikonsumsi tidak mau maka dia bisa menyebabkan berdosa kepada Allah Subhanahu taala kemudian yang ketiga adalah ma'ajrulllahu al'adabi fid dunya fil 'am al aghlab wa qad yahkul fi dhalika liman sya'a min ibadihi wa hiya anwa' fal adawiyah misalnya wa qad al ulama al afdal liman asabahu al marad at tadawi am liman haqqo at tawakkul ala Allah Adapun yang ketiga adalah Apa yang Allah Subhanahu SWT jadikan Sebagai al-adah Dalam kehidupan dunia ini Ya, sebagaimana umumnya Dan Hal ini Yahrikul adafi zalika Apa namanya, kebiasaan ini Menjadi kebiasaan Orang-orang bagi siapa yang Allah Tendaki dari hamba-hambanya Dan dia bermacam-macam Seperti berobat misalnya Maka apakah berobat ini bagi seseorang yang sakit, ya, harus dilakukan atau tidak, maka di sini ulama ada mengatakan harus berobat, yang yang lain mengatakan lebih utama tidak, kalau dia memang sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wataala. Namun tentu ya, kalau kita melihat sabda Nabi saw di Kulida Indawa setiap penyakit ada obatnya, dan Nabi mengatakan Inna Allaharjaal. Sifat umati Fimah haram Allah Alayha Allah Tidak menjadikan obat bagi umatku Apa yang diharamkannya Ya kemudian juga Doa Nabi Allahumma rabban Nas Adibil ma'asa Wasfi atas syafi La sifat La sifat Sifat La yugadir Sifat Dorongan untuk kita sembuh Maka semuanya ini Merupakan uh, Pernyataan Atau ketentuan Adanya kita untuk Disuruh berobat Ketika kita sakit Meskipun sebagai lama mengatakan bahawa kalau orang tersebut sudah mawarkan kepada Allah maka lebih utama dia tidak tidak berobat sebagaimana sebutkan dalam hadis masuk surga 70 orang atau tujuh ribu orang tanpa hisap di antaranya kumuladin alay dia tak wala estarqun wala ikawun wala robi mitawakalun mereka yang tidak tak tidak minta dirukia dan tidak minta tidak minta dikai dan kepada Allah mereka bertawakal. Namun tentu saja. Di sini bukan menunjukkan. Tidak bolehnya minta dirukiah. Tidak bolehnya minta, minta kai. Bahkan Nabi mengatakan. Al-Hijamah. Kai dan rukiah merupakan pengobatan. Demikian. Mudah-mudahan. Kita bisa memahami bersama. Dan bisa mengambil manfaatnya. Wallahu alam suhaf. Naham suhaf. Naham suhaf. Demikianlah para pendengar materi yang beliau sampaikan pada hari ini Dalam pembahasan tawakal dari pembahasan Tazkitun Nufus Dan selanjutnya kita akan jeda sejenak terlebih dahulu Allahi Allah, minas syaitanir rajim Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarujullahi liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah katsiran Rojan Radio Dakwah al wal Jamaah lidzakirina wadhakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam acara kita dari pembahasan kitab Tazkiratul Nufus yang disampaikan oleh Al-Ustadz Mahfud Umri Lc Afirullah Ta'ala dalam pembahasan tawakal dan kami berharap kepada anda semuanya untuk pertanyaan diharapkan adalah sesuai dengan materi kita pada hari ini dan Alhamdulillah Ustaz kita sudah ada penelpon pertama untuk pertanyaan Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, silakan Assalamualaikum. Pak Faruk Assalamualaikum Pak Ustaz Assalamualaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh. Satabba. Alhamdulillah Pak. Pak. Saya sudah berbulan-bulan ngubungin radio roja baru sekali ini masuk saya. Masyaallah. Nah. Alhamdulillah. Saya pengin sudah berbulan-bulan saya terharus sekali. Saya ya, ingin ya, ya. menanyakan tentang pekerjaan saya, Ustaz. Iya, Pak. Ya, selamat Mbak. Ya. Saya sudah berusaha bahwa saya ber apa bekerja di bidang uh, pelatihan tenaga kerja TKI itu, Pak. Oke, ya, Pak. Ya, ya. uh, itu hukumnya bagaimana, Pak? Sedangkan saya ngerti Orang perempuan itu uh, apa namanya, Dilarang kerja di luar ya, ya. Tapi bagaimana Sekarang ini kenyataannya di pemerintah Di Indonesia ini senamanya TKI itu uh, Digalakkan Jangan saya uh, sangat takut sekali Dengan ajab Allah ya. Tolong Pak Ustaz saya diberi ya. penjelasan Dan ya. masalah babi Bagaimana kalau Bapak. seorang itu harus makan babi Iya. Itu saja Ustaz Bapak Bapak halo iya ya, ya. tadi tentang babi maksudnya bapak uh, masalah babi itu bagaimana kalau kondisi terpaksa harus makan babi nah, tadi sudah dijelaskan oleh beliau bapak sempat mendengar tidak tidak uh, tadi saya tadi ustadz uh, menyampaikan masalah babi harus hmm. makan babi itu hukumnya bagaimana oh, iya, saya perjelas lagi itu kalau ya, terpaksa iya. harus masak dan harus ya. memakannya itu bagaimana iya baik baik iya terima ya, kasih Pak Aruk ya. Ya, ya, ya. ya ya baik ustad silakan uh, dijawab ustad baik Adapun pertanyaan yang pertama, uh, beliau bekerja untuk apa namanya melatih para TKI. Ya, kalau TKI-nya laki-laki agak ya, ada masalah. Ya, kalau TKI-nya perempuan atau TKW, maka di sini tinjauannya uh, pertama bukan berarti wanita itu dilarang bekerja, tidak. Namun yang jadi persoalan adalah perginya wanita. Kalau dia perginya bersama mahramnya tidak ada masalah. Kalau pekerjaannya tidak bersing e, bersinggungan dengan larangan tidak ada masalah. Namun kalau dia pekerjaannya baik tapi dia pergi sendirian, maka ini kena hadis Nabi ya, la tusafiru al-mar'ah illa ma'a zimahramin. Tidak boleh seorang wanita itu mengadakan perjalanan kecuali dengan mahramnya. Nah, maka apabila e, apa namanya? Bapak di sini mengajarkan TKW, ya, e, kemudian TKW tersebut melakukan perjalanan yang dilarang, maka ini mendukung yaitu tersebut apa namanya e, perbuatan yang dilarang, Bapak Bapak maaf, yaitu perjalanan seorang wanita yang tanpa mahkam. Ya. Maka di sini masuk pada bab mala tak awal ada perselisihan uduan jangan bersama dalam masalah dosa dan permusuhan. Karena apa dalam Ki dikatakan hukmul wasail ke hukmil royah hukumnya sarana sama dengan hukumnya tujuan. Ya. E, sebenarnya apa namanya tujuannya adalah kerja. Ya. Safar adalah sarananya ini juga sarananya pada pada akhirnya sebenarnya tidak bertentangan namun. Ya Karena eh, apa namanya, sarana yang satu adalah safar, ya, di mana safar ini merupakan perkara yang dilarang dan tidak bisa orang bekerja tanpa kecuali harus safar. Demikian juga sarana lainnya, yaitu harus persiapan dengan pekerjaan dan tidak bisa orang bekerja tanpa kecuali dengan persiapan itu. Ya. Maka di sini tidak saling bisa menyempurnakan, la tatimul. Haram, ilabi bahwa haram. Tidaklah sempurna sesuatu yang haram kecuali dengannya maka perkara tersebut menjadi haram pula. Maka sebaiknya itu dihindarkan. Kalau perlu, e, apa namanya? Memang ini bukan bukan perkara yang ringan, ya, bukan perkara yang ringan. Karena memang banyaknya persoalan di kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar yang terbaik. Bersabarlah. Ya. Kemudian Upayalah untuk mencari yang lebih baik daripada itu Kemudian yang kedua Adapun makan babi Kapan terpaksa Dikatakan terpaksa darurat itu Sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Qawaiq Al-Ziqiyah Al-Kubra Wa Matafarra'an Ha Ola Seh As-Sedahan Dikatakan darurat Apabila seseorang pertama Akan kehilangan Salah, salah satu dari anggota badannya Rusak salah satu anggota badannya Maka itu dikatakan darurat Yang kedua dikatakan darurat Apabila akan terancam nyawanya ya, Maka terpaksa di situ Dalam kondisi darurat Dan darurat seperti yang saya sebutkan tadi ya, Yang saya nukl dari Kitab Al-Qawad Al-Sekhiya Wa Matafara Anha Itulah apabila kehilangan anggota badan Atau akan kehilangan nyawa Itulah keadaan darurat Maka kalau tidak dalam keadaan begitu Maka bukanlah keadaan darurat Atau dipaksa dipaksa orang dipaksa kalau enggak dibunuh misalkan kalau enggak mau dihabisin maka ini enggak ada masalah karena nabi mengatakan Inna Allah aja an ummati al khutbahun misyan wa mastuqru alaih bahwa Allah swt mengampuni umatku kalau dia salah tidak sengaja atau dia lupa atau karena terpaksa. Wallahu a'lam bishawalat. Baik, kita akan angkat kembali dari penerpon kita di Rawalumbu dengan Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Eko. Barakulukum. Waalaikumsalam oh, warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Ini saya, ada orang yang ketika terjadi gempa, kemudian istrinya dan keluarganya yang lain itu cukup panik, tetapi si sang suami mengatakan, Sudahlah, orang itu tergantung dengan amalannya. Nah, pernyataan seperti ini menunjukkan orang ini uh, pasrah dengan takdir atau dia memang telah bertawakal kepada Allah dan mengambil sebab-sebab itu Ustaz Iya, cukup. Jangan ngerti pikir-pikirnya saja. Iya. Ghusyafallah ya. ya. Waalaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz Ya tentu saja, kalau dia misalkan sudah tahu ada tembok mau roboh kepadanya, kemudian dia tidak meninggalkan tempat itu dengan alasan bertawakal, tentu ini sikap yang salah. ya Tentunya dia harus lari. Kemudian kalau lari, dia sudah kena, jadi sudah melakukan sebab. Ya. Dan kalau dia lari, kemudian tidak kena, bukan karena larinya dia. Ya. Tapi Allah SWT ta yang menyelamatkan dia. Lari hanya sebab saja. Wal Mustabeb adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti onta tadi, tidak diikat, kemudian dia bertawakal. Tidak benar, karena Karena usahakan dulu dengan diikat, baru bertawakal. Demikian. Ya, tidak, tidak boleh dia mengatakan begitu. Betul, harus melakukan upaya, lari dulu baru bertawakal kepada Allah. Demikian. Subhanallah. Nah, baik para pendengar, kita akan angkat pertanyaan anda dari pesan singkat yang sudah masuk ke lahan pesan singkat kami. Yang pertama Ustaz dari Abu Fahri di Bekasi, beliau bertanya e, Ustaz sikap sohibul waswas -was, apakah tidak apakah tidak tawakal dan apakah orang latah itu sebuah penyakit atau kurang berzikir? Terima kasih Ustaz Iya ya, memang waswas -was itu merupakan uh, perbuatan shelter, ya tinggalkanlah yang ber berlindunglah kepada Allah dari seperti itu. Ya, membacalah Ta'awudh ta Aladulbilalimashyawwanulrojim. Ya. Kemudian tadi bertanya tentang sifat latah, apakah itu termasuk apa namanya uh, sifat yang apa tidak berawak kali ya. ya? sifat latah ya, mungkin sifat yang tercela, jangan seperti itu kan dan tidak tidak apa, ada sedikit dia ngomong yang tidak uh, tidak pantasnya. Mm -hmm. Ya, kemudian dia colot sedikit ngomong yang tidak pantasnya. Itu penyakit kata ya? Iya, ya, penyakit mm -hmm. ya. Gak ada sepantasnya orang beriman seperti itu. Ah. Tidak sepantasnya orang tinggalkan karena gak ada manfaatnya. Bahkan juga akan merendahkan dirinya. Ya, yeah. yeah. mm -hmm. sebagai orang Islam, mm -hmm. minhosh nih Islam bimarit terpuhul malah yakni, karena ya, kebaikan seorang itu kecelakaan seorang meninggal yang gak ada manfaatnya mm -hmm. dan itu akan merendahkan dirinya. Oh, bahkan mm -hmm. menjadi apa bahan tertawaan orang ya, akan menjadi bahan ejekan orang dan seterusnya dan akan menjadi bahan permainan orang kalau sikap kita memiliki sikap latah tinggalkan itu dan banyak berfikir kepada Allah dan memang betul kalau orang uh, orang yang tidak berfikir bahwa pada Allah akan kelihatan oleh karena itu nabi mengatakan ma falul ladzi yasuru rabbahu wal ladzi la yaturbah yang kama talai wal majid Permisalan orang yang berpikir kepada Allah dan tidak berpikir kepada Allah itu seperti orang hidup dan orang mati. Dan orang hidup dia bergerak, ya bergerak dalam pengertian kepada yang manfaat. Adapun gerakan-gerakan yang tidak manfaat, ya ada gerakan apa yang kalau bukan gerakan yang uh, tidak bermanfaat kita lakukan. Jadi ada kegiatan. Naam Kalau seandainya latah dijadikan sebuah pekerjaan gimana Ustaz? Seperti pelawak dan sebagainya itu Ustaz apalagi yang seperti itu ya sebagaimana nabi SAW bersabda wailul lillazi yuhadditsu bil haditsi liidhakkihi al qawamu fayadha wailahu wailahu rawahu tirmizi celaka seseorang yang dia itu berbicara dengan suatu pembicaraan ya kemudian membuat, ingin membuat orang tertawa dengan pembicaraannya itu apa uh, kemudian dia berdusta, ya baik dia dengan pembicaraan berdusta dengan gerakan berdusta apa kata Nabi, wahaiullohu wahaiullohu celakalah dia, celakalah dia, ya maka singkirkan jauh-jauh dari sikap melawak, ya demikian juga uh, melihat lawakan, ya. apa lagi kalau ada ceramah, ya kemudian lawakan lawakan yang dalam pengertian di sini dia berbohong bercerita tentang neraka dengan cerita kebohongan Bahkan bercerita tentang mereka yang membuat orang tertawa dan ini sungguh ironis sekali. Ya. Maka kalau dia berdusta dengan satu pembicaraan yang ingin orang lain tertawa, maka celakalah dia, celakalah dia. Wa aluladhi yuhadhi subillahihi diheka bil kaum faidhiq wa alulahu wa alulahu rawawutirmiti. seseorang yang berbicara dengan satu pembicaraan yang tujuannya agar orang tertawa dan kemudian dia berdusta cela kala dia cela kala dia hadis rahin Ibnu Tirmizi dicarah oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Nggih. Nggih. Al nah, kita akan angkat dari penelpon di Jatiwaringin dengan Ibu Jubaidah. Assalamualaikum Asalamualaikum. Oh, alaikumussalam warahmatullahi oh. wabarakatuh. Oh. Oh. Silakan Ibu. Banyak ya, Ustaz ya. ya, ya. Uh, suami saya kerja di bank konvensional. Terus ayah ini uh, apa namanya? sakit tumor otak, ya, ya. Ustaz. Eh apa sudah lima kali operasi keadaan saya dari operasi pertama kondisi ya. jadi mata saya kali jadi tenang net ya, ya. nah terus uh, tapi jadi saya suka uh, apa ya subhat ke, ke suami saya itu karena kerjanya di bank konvensional kalau ya, ya. karena biaya berobat tiap operasi saya besar banget saat ya, ya. gitu ya, ya. kalau suami saya apa keluar ya, ya. saya jadi enggak bisa berobat ya. Pertanyaannya jadi, apa Ibu? Kenapa sad? Pertanyaannya? Pertanyaannya jadi bagaimana maksudnya suami saya itu saya kan masih suka ngingetin uh, apakah karena saya subhat kerja di bank konvensional hmm, ya. itu sangat terima ya, ya. uh, uh, ya. kasih ya, Sad. Ya, Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sad. Ya, dalam hal ya, semoga ibu mendapat ujian seperti ini diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu taala dan diberikan pahala oleh Allah, mencara pahala atas ujian yang ibu alami ini karena kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya maka diberi ujian oleh Allah Subhanahu taala, ya. Allah Allah menghendaki kebaikan diuji oleh Allah di dunia ini. Idza Allah man yuridullahu bihi khairan, ya. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, Maka Allah akan memberikan ujian dan cobaan Kemudian Kaitannya dengan e, Berobat dengan uang Seperti itu ya, Apakah boleh Tadi saya sebutkan hadis Inna Allah Lam yaja'al shifa'a umati Fima haram Allah Allah tidak menjadikan obat Untuk umatku dari yang diharamkan Allah SWT Namun dalam keadaan darurat Di mana kondisi darurat tadi Kehilangan anggota tubuh Ya atau rusaknya anggota tubuh maka dalam keadaan darurat, ya seperti disebutkan dalam kaidah al daruratu tubiul mahdurat, ya yang keadaan darurat itu akan membolehkan yang tadinya tidak boleh dan darurat tadi definisinya adalah suatu kondisi yang sangat uh, genting, ya dan itu bisa menyebabkan kerusakan pada salah satu anggota tubuh atau hilangnya salah satu anggota tubuh atau sampai menyebabkan kepada kematian maka dalam keadaan begitu dibolehkan sebagaimana terjadi kepada Abdurrahman bin Auf, ya di mana beliau dibolehkan ya menggunakan sutra yang karena beliau memiliki penyakit kulit yang tidak mungkin ya kalau pakai-pakai lain akan menyebabkan parahnya sakit tersebut ya dan hadis ini sohih dibawakan juga oleh Ibnu Terus di dalam kitab Bid'ah Tirmidzi, Waniha Tirmidzi. Wallahu ha a'lam. Namun Zab Zab ibu itu uh, menanyakan berprasangka Zab kalau penyakit yang dia dapatkan itu karena suami yang bekerja di bank itu, apakah memang dibenarkan berprasangka seperti itu Zab? Uh, iya iya iya. Uh, iya baik sekali. Memang kalau kita disebutkan dalam hadis, ifadillah. Ihfat kah? Ihsanillah, rajidu tujahat jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maka mafumnya, pemahamannya, kalau kita tidak mau menjaga perintah Allah, melanggar larangan Allah, maka Allah tidak akan menjaga kita. Salah seorang, salah fustalas, sebagaimana di nukalah Nurajah Mahbali dalam kitab dia merumus hikam bahawa akabila Aku melakukan kesalahan, perbuatan dosa Maka aku melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dalam Pada pendaraanku, pada pembantuku, kepada apa saja Mungkin kepada keluarga. Ya. Maka, ya, salah satunya bisa terjadi seperti itu Dan pada hakikatnya merupakan kehendak Allah yang baik Sebagaimana Nabi bersabda Iza aradullah bi'abdihi al-khayro Ajjalalahul unku batafid dunia kalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya Maka Allah menyegerahkan siksanya di dunia Maka kalau seseorang itu melakukan kesalahan Kemudian ditegur oleh Allah SWT Pada hakikatnya itu merupakan kebaikan yang diberikan Allah Sehingga segeralah kita mengambil ibrah pelajaran Fakta biru yaudil albab Hendaklah kalian mengambil pelajaran Wahai orang-orang yang berakal Dan kalau Allah menghendaki kejelekan Wa iza aradallah bihabdi asyara ya, Uh, apabila Allah menghendaki kejilikan kepada hambanya, maka apa? Maka akan dibiarkan dia dengan perbuatan dosanya, sumayyal fi bihi yaumal Kemudian dibalaslah pada hari kiamat nanti. Nauudzubillah lebih baik kita mendapatkan di dunia ini, karena bagaimana penjelasan ulama di antara Syah Muhammad bin Sulaimin. Justru Balasan di akhirat Lebih jauh lebih keras dan lebih dahsyat Daripada dunia ini Wallahu Nah Ustaz, mungkin nasihat dari antum Ustaz buat uh, Ibu ini yang uh, uh, Menganggap suaminya Yang menjadi sebab penyakitnya Ustaz uh, Iya, pertama Jangan semata-mata seperti itu Namun saling menasihati Meskipun seandainya ya Tidak ada ujian semacam itu ya Maka uh, Tetap Yang namanya makan harta riba itu dilarang hukumnya. Wa Allahu laa bai'a riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini perhatikan Ibu ya. Kemudian yang kedua ya, uh, introspeksi juga kepada diri kita masing-masing sebelum kita kepada yang lainnya. Memang uh, Allah berfirman wattaqoo fid-dsinna sallatu si bannallazina zhalamu minkum Takulah kalian kepada satu bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat salah, tapi juga menimpa kepada yang lainnya. Maka ini keterkaitan semua akan ada namun sebelum kita menuding kepada yang lain, kan memang mes meski mungkin jelas salah, maka kita introspeksi diri. Ya. Kalau seandainya pada orang lain salah, terutama pada keluarga, suami, istri, maka tentu saja an anenasia harus kita kedepankan. Jangan lantas karena gara-gara kamu saya begini, gara-gara yang -gara begini, ini akan tidak tidak akan membawa jalan keluar. Ya. Namun katakan itu salah, ya. ini salah, bahwa bekerja. Uh, di bank-bank konvensional -bank -bank di mana riba sudah jelas tidak ada di sini perbedaan uh, ulama ya kecuali manshada orang yang yang menyendiri dalam masalah ini ya orang-orang mukakhirin yang orang-orang yang hanya suka dengan harta dunia mengatakan itu halal ya Allah sudah menjelaskan alhamdulillahilahai al awaharram al riba allah mengharamkan jual dan mengharamkan riba maka nasihatilah dengan baik ya jangan sampai menuding Sana sini sehingga itu tidak menjadi jalan keluar dan mohonlah ampun kepada Allah serta mohonlah pahala dari ujian yang Ibu alami kemudian bersabar dan bersabarlah InsyaAllah Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya diberikan ujian Asyhadul <Sess> Bala Balaul Amriyah Sumal Amsar Falamsal paling berat ujian adalah para nabi, orang mudah berikutnya dan orang berikutnya mudah-mudahan Ibu bisa bersabar. Dan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Am. Nah, Mudah-mudahan jawaban dari Ustaz dan juga nasihat dari Ustaz bisa difahami uh, dan diamalkan untuk uh, Ibu Jubaida yang di Jatiwaringin. Baik, saya kita akan angkat dari penelefon dengan Abu Fikri di Bekayun. Assalamualaikum. Cara... Ya. Silakan Abu Fikri. Ustaz, uh, tadi salah satu mencari sebab itu dengan uh, kita rukyah syariah, Ustaz. Ya. Tapi di sisi lain kita terbentur dengan hadis yang 70 ribu itu ya Seth Tuh. Nah, tapi ada seseorang, katakanlah banyak orang misalnya Dia tidak dia bertawakal dengan tidak minta dirukia ya. Nah, tapi dirinya masuk klasifikasi orang yang tidak mampu untuk merukia sendiri ya. Misalnya tidak bisa baca Quran, ibadah Yang masih berantakan misalnya Nah dengan tawakalnya dia tidak minta dirukia. Apakah termasuk orang yang menganiaya diri yang sendiri sah? Iya. Ya. Sebagaimana yang sekarang ya, sah. Iya, Affan aku... sekarang. Wong yang kemaslah, Silakan set. Mana yang saya sebutkan tadi Bahwa ada ulama Berbeda pendapat dalam hal apakah lebih utama dia berobat di antaranya dengan dirukia atau tidak, ya dan saya cenderung kepada pendapat bahawa dengan banyaknya dalil-dalil yang ada, pujian Nabi kepada al-hijama bolehnya Nabi mengatakan la baqsa firruka maalam yukun fi sirkuh, engkau apa-apa rukia selama tidak ada kesyirikan di dalamnya, maka uh, lebih utama kita berobat dan kalau dia membiarkan dirinya seperti itu, kemudian menyebabkan kepada berkurangnya aktivitas dia bisa melakukan ibadah. Kemudian bisa menyebabkan kepada keluarganya yang harus ditanggung dan semuanya maka bisa bisa kepada me, menganiaya dirinya sendiri dan Allah berfirman wa la tabtulah amfu jangan kalian membunuh dirimu Allah berfirman wa la tuh obaiji gumiat tahluka janganlah kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan dengan tangan kalian sendiri sementara bisa mengakibatkan maka eh, dengan banyaknya dalil-dalil eh, yang mengarah kepada apa namanya mengambil sebab ini maka saya mengambil pendapat lebih utama dia harus berobat demikian kalau tidak bisa menganiaya dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Ah, Mustaf. Baik, sekitar akan angkat kembali dari pesan singkat. Uh, Assalamualaikum Mustaf. Waalaikumsalam, Muhammadulloh. Bagaimana hukum kalau berobat kepada dukun atau orang pintar atau yang semisalnya, Mustaf? Iya, iya, iya. Baik bagaimana berobat pada dukun orang-orang pintar misalnya perhatikan saudara disallallahu alaihi wasallam man <manyakan> atta arrafan aw kahinan bima yaqulu faqad bima unzila muhammad sallallahu alaihi wasallam raw yang mendatangi dukun atau paranormal dan membenarkan perkataannya maka dia itu sama halnya dengan mengkufuri dan mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man datang arifan atau kahanan فصدق من اتى عرفا او datang kepada dukun atau paranormal ya, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari maka perhatikan itu sehingga orang dilarang ya datang kepada dukun atau paranormal ya, dan nantinya dia akan dimintai untuk sesajen dan seterusnya yang ini merupakan perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu minta menyembelih ini, menyembelih itu untuk selain Allah. Maka itu bisa menjerumus yang kepada kesyirikan. Ya, orang pintar di sini, yang dimaksud mungkin paranormal yang bisa meramal, maka ketahuilah Ibu SK yang bagi yang bertanya bahwa Nabi saja Rasulullah SAW tidak mengerti apa yang terjadi besok. Allah berfirman, "La tadri nafsun ma ghasibughada wa la ta tadri nafsun fi ayyadin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi besok dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana akan dia di mana dia akan mati dan Allah swt berfirman: "Tul la aku lakum indi hazainul laa, a'lamul ghaib." Katakan Muhammad bahwa aku ini tidak memiliki perbendaran Allah dan aku tidak mengerti ilmu ghaib. Nah, kalau ada orang sok tahu, sok pintar mengaku orang pintar, ngeti apa yang akan terjadi, maka masuk kepada orang yang di apa namanya di uh, di ancam Al oleh Allah Subhanahu Wa Taala jangan datang kepada mereka demikian jangan tertipu. Nah Masad, baik akan kami kembali angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masad seorang wanita yang merantau tanpa mahrom akan tetapi tujuannya adalah mencari nafkah yang insya Allah itu dipergunakan untuk mencari ilmu. Apakah itu salah Ustaz? Karena di kampung sulit sekali mencari ilmu tersebut Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Uh, kalau dia ketika merantau harus ada temannya, harus ada apa namanya? eh uh, mahramnya maksud saya. Karena sudah Nabi mengatakan la tusafiru al illa ma'a mahramin. boleh seorang wanita itu mengadakan safar perjalanan kecor dengan mahramnya. Kemudian setelah ada di situ dia mukim di sana, tidak ada masalah Kemudian dalam dalam rangka untuk mencut um, ilmu. Adapun dalam perjalanannya dia harus ada ada mahkumnya. Maka uh, tidak akan bisa yang baik diraih kecuali dengan yang baik. Ya Allah ya, yakin meluah wajib Allah di bawah wajib tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya maka itu jadi wajib. Maka uh, kalau kita misalkan safar menjadi sarana untuk mencari ilmu, safar menjadi wajib. Tapi safar yang wajib ya tidak akan apa safar yang haram tidak akan bisa menggantikan safar yang wajib tadi harus dengan mahramnya. Maka tetap tidak bisa seperti itu. Harus ada mahramnya. Janganlah itu haji saja yang merupakan wajib fardu ain bagi yang mampu ya, maka dengan harus dengan mahram. Pernah pernah ada seorang sahabat yang dia kebagian apa? Kebagian jatah perang. Dan perang wajib hukumnya jihad dia kena hukum jihad wajib bagi dia kerana diperintah ayah vampiru berjalanlah atau majulah kalian keluar dari kemukjum perang. Tapi kan dia mengatakan istrinya mau haji maka nabi menyuruh untuk mengantarkan istrinya haji. Padahal waj apa namanya jihad bagi dia merupakan kewajiban. Ya. Maka tentu saja uh, Mendampingi istrinya tadi, ya dengan digantikan pihak berarti ini menunjukkan betapa pentingnya makhlum untuk safar tersebut. Wallahu a'lam. Almasad. Oh, Baik, berikutnya kita akan angkat kembali dari pan di Jakarta Timur dengan Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warah, wa warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agus. Ya, Pak. Ya, jangan, Pak. Saya ini kan sedang sakit parah. Shafakam, Kemudian Jumlah. Si B menawarkan untuk didoakan Supaya saya sembuh ya, Pak. Ya. Ini perlu diketahui oleh Ustaz Si B ini pelaku ahli bidah Yang saya tanyakan Bolehkah saya didoakan oleh ahli bidah Mohon penjelasan dari Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, silakan. Ustaz ya. ya pada Bapak yang bertanya Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran Syafatallah La da sa insyaAllah Ya tidak mengapa mudah-mudahan Allah menghapus ini. Khabar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang sakit kita doakan dengan labak salafahurin. insyaAllah tidak mengapa semoga menjadi pembersih bagi kesalahan kita. Kemudian yang kedua bagaimana dengan ada orang mendoakan doa adalah satu hal yang dianjurkan dalam Islam. Ya antara kita beriman satu dengan yang lainnya itu dianjurkan dan itu tawasul. Kemudian nah, bagaimana dengan ahlul, -Ahlul bidah ya? Orang yang melakukan bin'ah Jadi sebagai muslim tetap Tidak ada masalah kalau memang isi doanya itu ya, uh, Sesuatu yang Tidak bertentangan dengan agama Kemudian bin'ahnya dia Bukanlah bin'ah yang uh, Apa namanya Sampai kepada kekufuran Tapi kalau dia bin'ahnya pada kekufuran Dan bertawasul kepada orang mati Dan dia juga doanya bertawasul kepada orang mati Maka jangan Minta seperti itu Karena itu merupakan perkara yang dilarang ya, Misalkan dia bertawasul kepada orang yang mati ya. e, Bijahi, Syekh Abdul Qadir, Jalani dan seterusnya Itu semua tawasul kepada orang mati Dan dilarang dalam agama ya. Dan bertawasul kepada orang mati ini Sebagaimana omongan orang musyrik dahulu Mena'budum illa liyukarribuna illa ila ilomba lizulfa kami tidak nyembah mereka. Cuma agar mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu SWT. Maka ini menunjukkan tawasul kepada orang yang mati tidak dibenarkan. Demikian. Nah, Musab. Baik, kami akan kembali angkat dari penafon di Condit dengan Pak Darto. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Wa Silakan Pak Darto. Assalamualaikum, Musab. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Wa Gini, Pak. saudara saya itu kan sakitnya diabet. Hmm. Habis itu kan terus... Kena ginjalnya diponis dokter tinggal 10 persen. Ya, ya, ya, itu ya. terus cuti darah itu seminggu dua kali ya. Masalah, ya. Uh -uh. Terus habis itu sudah berapa kali? Hampir satu bulan. Ya habis, ya, ya. habis ratusan lebih lah. Masalah, terus itu ya. apa itu ke alternatif yang apa ada itu uh, penyaluran uh, udara. Udara apa itu? Energi, energi Pak ya, apa energi bumi ya. Uh -huh. It, itu Pak ada ya. ya. Nah, sama itu pengobatnya kan kemarin saya pas sekarang nengok Isana, uh -huh. itu yang di perutnya itu dipegang, itu, Habis itu terus di leher, terus di kaki, gitu. Pertanyaannya mungkin Pak? Iya pertanyaannya itu apa, apa boleh gitu Pak apa, ya, apa hmm. boleh apa enggak? Yeah. Terus itu tuh disaran kan suruh itu yeah. apa itu? Yeah. Kalau besok sembuh suruh apa itu? syukuran. Iya, kayak ya, ya kalau syukuran sih yang penting jangan motong kambing, palanya ditanam saja gitu. Apa tuh? -huh. Termasuk kedukun apa enggak gitu loh. Iya. So, ya, terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, iya. Uh, apa namanya? Saya saya katakan tadi saya penjelasan dari Muhammad bin Shalih Al-Syaimin dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid Al bahwa sebab itu ada dua macam Al-Sabab al dan Al-Sabab Al-Kawmi Al-Sabab Al-Syari'i ya, Sebab yang dijelaskan oleh syari'at Seperti berbekam, dengan madu Dengan habatus sauda Dengan dirukia dibacakan Al-Quran Itu semua merupakan sebab-sebab syari'i Yang dijelaskan oleh syari'at ya, Yang dianjurkan bahkan untuk kita mengerjakannya jadi kedua sebab alkauni, sebab kauni, sebab alam, sebab akibat, ini menurut penelitian bahawa misalnya satu-satu obat ini mengandung unsur-unsur ini, di mana unsur-unsur kimia ini bisa menghilangkan penyakit ini, ini, ini. Ini merupakan sebab akibat yang diterbiti. Ya. Kalau memang ada sebab akibatnya ini, mak maka namanya sebab kauni. Di mana kedua sebab ini, yaitu sering dan kauni ini boleh kita untuk mengerjakannya. Meskipun boleh, ya tentunya tidak boleh mengatakan bahwa itulah yang menyebabkan, ya, yang penyebab utamanya bukan. Tapi Allah Subhanahu Wataala itu hanya sebagai sebabnya. Dan sebab itu makna sebab, ya, Allah ma'adawasalbihi ila. Okey, Sesuatu yang bisa mengantarkan pada yang lainnya. Oleh karena itu tali yang Menghubungkan timba dengan sumur itu dikatakan asbab yaitu sebab karena tali itulah yang menyebabkan timba itu bisa mengambil air di sumur, ya sebab kalau ngambil langsung nggak bisa harus pakai tali tali itu sebab oleh karena itu kita nggak boleh bukan tali itu yang bisa ngambil air tapi timba tersebut ya atau sumur itu yang bisa ada airnya dan pesugatan Allah SWT. Nah dengan yang tadi itu Masukkah ke syar'i atau kauni dipegang lehernya. Ya, kemudian perutnya masukkah ke situ ya, Nampaknya tidak ya, Tidak masuk ke sana Maka hindarkanlah sebab apa Tidak dikhawatirkan dengan bantuan jin dan seterusnya Kemudian yang kedua Perhatikan orang-orang begitu Biasanya kita perhatikan dari akidahnya Dari ibadahnya ya, Dari dohirnya sudah nampak Kalau memang nampak dia bukan orang ahli ibadah Nampak bukan akidahnya tidak benar Maka kita jauhkan, ya meskipun pakai sorban, meskipun pakai ini, mungkin jidatnya hitam ya, jenggotnya 2 meter dan seterusnya, maka ini bukan jaminan ya bahawa orang tersebut akidahnya benar. Ya, kalau akidahnya benar, ibadahnya benar dan pengobatan mesti akan melakukan pengobatan pengobatan yang benar seperti bekam, ijamah, ya kemudian dengan madu atau soda dan atau pijar refleksi itu ada ada kaitannya, ada sebab akibatnya, atau aku pungtur dan sebagainya. Itu namanya sebab-sebab kauni. -sebab ya. Namun kalau dipegang dengan tangannya, ya masuk hawa murni dan seterusnya dari mana itu? Ya, sebab ada orang begini, Pak, ya. Ada orang yang uh, dulu mengamalkan zikir-zikir tertentu dan dia enggak merasa apa yang ada bisa mematikan mem mem ya lilin dari gerak jauh dengan hanya di dengan tangannya saja didorong dengan tangannya dengan jarak jauh, ya. Atau bisa mungkin apalah. Ternyata setelah dia tahu perbuatan tersebut uh, menyimpang, kemudian oh, dia ingin bertobat, lalu dirukyah maka dia uh, terpental terpental karena apa? Ternyata banyak jin yang masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Um, nah, Musad, kita akan angkat pertanyaan terakhir Sad dari Pak ya. Spen di Jakarta. Salamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan Pak Subriyono Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Pak silakan Pak Saya ada pertanyaan begini Saya mempunyai seorang saudara di kampung itu Ustaz ya Dan sebelum uh, Waktu itu saya bertamu Cuma sebelumnya saya tidak tahu bahwasanya itu Dia telah Berpraktek sebagai dukun Ustaz ya Sebagai seorang orang ang susuk lah gitu uh, Dengan Ketidaktahuan saya itu dengan saya datang de dengan niat bersilaturahim. Apakah itu masuk dalam hadis Nabi bahasanya ya. yang mendatangi Rasulullah, mendatangi dok pun tidak diterima suratnya selama 40 malam, Ustaz. Ya. Syukran jazakallahu khairan untuk penjelasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, tentunya tidak ya. Karena yang dimaksud dengan datang di situ adalah dalam rangka untuk Tadi, ya, minta bantuannya Dan seterusnya, kemudian Kalau datang dalam rangka Memberikan nasihat, ini juga dijelaskan oleh Muhammad bin Salat Zainin. maka Tidak apa-apa, bahkan bisa wajib untuk datang Kepada mereka dalam rangka untuk Memberikan nasihat ya. Demikian juga me Menyambung silaturahim dengan Kerabat itu, tidaklah bisa terputus Disebabkan perbuatan uh, Dosa yang Dilakukannya, kecuali dalam rangka untuk memutusnya itu sebagai pelajaran bagi dia kalau memang sudah ada upaya nasihat yang diberikan tidak dilakukannya sehingga dia memutus mengambil jarak ya sampai dia berhenti dari perbuatan dosanya itu juga disyariatkan apabila memang itu ada manfaatnya maka insyaallah tidak termasuk pada itu dan kalau datang lagi dinasihati dengan baik ya kemudian dipersiapkan mungkin buku, catatan apa saja yang bisa disampaikan sehingga bisa berhenti dari praktek perbuatan seperti itu Wallahualam yeah. Nah Masyid, yeah. karena waktu yang hampir mendekati adzan maghrib yeah. Sebagai penutup yeah. mungkin dari Antum Masyid Dalam uh, materi kita yeah. ini Ya yeah. baiklah uh, para jemaah Pendengar roja Dimanapun anda berada Tadi banyak saudara-saudara kita mengalami uh, Ujian, cobaan dengan diberikan Sakit oleh Allah SWT Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan Dan semoga Allah SWT memberikan Kesabaran, ketabahan Jangan berputus asa Dan Mintalah pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berobatlah dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan sampai terjebak dan terjerumus. Karena apa badan kasar kita ini semuanya akan musnah. Badan kasar kita ini semua akan kembali kepada tanah. Jangan sampai kita membela badan kasar kita yang akan musnah seperti tanah. Ya kemudian dengan menggadaikan akidah kita, dengan menjual keimanan kita. Dan na'udzubillah min zaliknya Yang namanya sembuh, namanya hidup Semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Pengobatan hanya sebagai sebab Kalau kita salah mengambil sebab Kemudian tergadai iman dan akidah kita Lalu kita mati dalam keadaan uh, Kufur dan melakukan keserian Dan Allah na'udzubillah min zalik Tentunya kita tidak ingin uh, Terjerumus kepada perbuatan itu Oleh karena itu maka hati-hatilah Di zaman sekarang ini penuh dengan fitnah penuh dengan kesyirikan uh, penuh dengan persoalan-persoalan yang jauh dari agama maka hendaklah bertanya kepada orang yang dianggap memiliki pengetahuan terhadap masalah itu fasalu ahlazikri inkum tumla ta'lamun bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu kalau kalian tidak mengetahuinya jangan sampai kita berspekulasi yang berakibat kepada nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala demikian wallahu a'lam bisawab wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rabbil alamin subhanakallahumma ila wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh